sisi tunahudumia mikoa sita ambayo ni Tanga, uh, Mwanza, Mara, Shinyanga, Simiu pamoja na Geita na kwa uh, uh, uh, mikoa yote hiyo sita kwa sasa hivi tumetoa kiasi cha, cha shilingi bilioni 36 na kwa mkoa wa Shinyanga tumetoa bilioni 6 na pointi 4 Kwa mkoa uh, Geita tumetoa bilioni nne point mbili kuwezeshazi shughuli za huduma kwa wagonjwa wenye virusi vya Ukimwi iweze kufanyika kwa, kwa mwaka huo